قلوبینا مگر دې درونو زمونږ کې خللن بدني د آ کسانو دای دا چی را چیمان راولې وې هر به زمونږه یقینن ته وا مېرباني الله ته مېربانيو کې او ته مېرباني آ ته منافق دي ګنې وای خپلونو آ کسانو دای چی کفر دا کې دالی کتابونه کې جریو ودلې وښللې شوي تاسو لنا, خ... لنا خروجناقام اوو ویل... ویل... تا سرهی لنا خروجنا خ او بزو تا سره ولا نوتیوفی کوم نهمن ستاسو باره کې د او تا نه آب نامشه ولاین قو ق کو وجلې شوي هنند دو کوستاسو الله کوله یقیدي دروج نه منافر ګارمول کوي ورتهشا به مسلمان ته بدار ش چې بدار شي اوغا پیرواچی پخپل باندې بیا رسوګيږي لا نه خروجو ګجرې او خلې شو لا يخرجون ما هم نو جي منافقان دي سره ولين قودلو ګجرې او خلې شو امداد نه کوي ده ني ولين نصرهم که امداد کوي ده ني ليولون حالت بارا قام قراړي شاګاني قران دروغ نه وي خا دا منافق نه وي اول قودين ور سره از ديګر ملګري او قودي ور سره امداد نه کوي او کئی امدادی کئی نو شاہ کئی پشابانی گولے یلی شاہ خو گئی دے سمہا لائن سرون بیادی سر دا نشي گولے خامقاتا سو سخیران بطانا پروبا چولو کی پسی نو دادی کی دال لانا دا پدی وجاہ چې دا یقند این پوئی کی یو قاتلو نکم جنگ ایتا سر طولو لا یو قاتلو نکم جنگ نکیتا سر جمیان طولو له ق محه مګر په قلاګانو بندو شوکې آمې وړجدور یاخوا د دیاللوونونه تاله مخیله نشي رالی منافق خو کتاب بهې بې را ونو یا به په ب د قلا کې کوټه کې چرتهې چې سکوا ناوي یا به دییال نه اخواړي مه مخله نشي را ل بعض هم به نام شددي او شید د ظان الله دی او بخیم مولانا خان باچان ما د خپل ایا استاد ناو ری دلیو مولانا مفتی مسلم نن اوی مولانا خان بچا شید یزان بوی چې دی مشرکانو ادي کافر ولزلو ورکا ا دی ما مخامخ نشی رات دی هغه الله ډیر ورو ورکهلو ا دی ما سي موی نی پریدی مینا پاللای ډیر سخه اعتماد دا گو هاوی پریدی مینا سیبم موی نی خدامخینم نشی اشتله دا زه دی لورکا او د شان ممن شیشتله خو په دغه حالت کې به مولي چډیر دات بګیرې ما او د شان چې څنګه وی لا شان ور سره و شو با اذان باندې ولاړه د سر ځانې کو هی الله صل الله جرا سي دله نشانه یشتې او میراث کې راو ورزيد او شهید شون الله دې رحمتون ولي دومره په বাহাদুরو ها 4 صدقه کې مدرسې کې سمولیان او افاق ورکړه چې دې د سمنګ مناظره کو هغه ته خبر ورشي دو بس راغی من مدسه کې ورته کې شته چکې مدرسسه کې نه پې د محمی مدرسین مدسی راو ټول په دفتر نه نوزی چې د تهګوري د ناز دی ورغې دفتر طور په را وځی طالبان دال لوي راځی ز راغلی د تاسو پر ویللی مننظره کوی د دا د راغلی اووی دا لمنی ورته غړول قسم دی کو منو دا بچ دروغ ولی او قسمې تا سره کو مننظره کوو ټول د او او دا سی پالوانو هیو زلی وی ولالو دی خیش کو کی یوزایو بدماشو او اوراغه بیان لان شیری ازان چی کلا بیان تا او ختم مینبر تا نو د گټو خبره شروع کلا چی او خلول دی او نور گټی خلول نشته دی حجری اسد زگ خلول شدا جګه د جنت نراغه لی جبرئیل امین راوړی نبیل اسلام بخبل لاس مبارک لګولی دی او نبی علیہ السلام خپل کړه او انور غاټ خپل نشتا نو یو پکې ناز یو هیغو وی وی هغه ما بیان کو هغه دا وای چې دا یودا مې داسې مګمو داسې بمګما او دا لګیا دی وته دې بیان کی دا خبره کوي او زه بیان کومه او یک ناروغون د پاجین داسې راته شو مولا هغه خلک ناز دي نه مې هغه کله کې کی پیژن غلوه ان یار 200 نمیداں سڑے پیجن دے چدادوی کلی بدمارش تے متبربہ خان نے سشے اوچت مکارو امیریش او دربان ها مگما ہاں اوویں وباخو خبلے جمال کی او خمی پسرا یخ کو بیار علم ہوئی داس بہادر انسانو اللہ دی او بخشیم مخامق دل منافق نشی رات لے تے چدا اللہ دی دین خدمت کی تب ہزنیو اللہ بس تا دی شکل کی داس رو بچولے چ منافق او ایمان بدر تکتے نشیم با سو ہم بے نام شدیدو جنګ دې خپل mệnh کې څاغ دي ګومان به کې پدی باندې د جمعو جميعا د جمعي چې دا, دی دی دا, جمع. دا جمع. یو لوی ټولګي ری او قلوبهم شتازونه د دې مختلف دي دې تاسو جنگ نشي کوله ورزپي پهادر په ورزا دا به دی وجا یو کوم دی خپل لري په دا کسانو چې مخې دې نو نيزي ویسکل اساس آزاد کارپل دل رازاد درد نه اگ دي کما صلی شیطان مثال دوستي د منافقا پهشان شیطان شیطانې کله چې انسان دا کا فیرشا اورکله چې کاکوپرو کې د بزار انستاانه زیریکم د لانا چ د مخلوقات کااتو جان جاان نریوالوو چې را دوړه پور کي عامېشي پهې کې دا د ظالمانو دا اے میاننو ترغی مو میلاو ته ورکئ ر کې دالانا دیکووری او ناف چې سییکیوي سباله رې دالانا بشکالله خبر دا د بعض چې کوئ مکېږئ پشان دا چیر کردی اللہ نویر کردی اخفل زانونا دا پاسیقان دی لاستوی اصحابون ناری نی برا بری دور والا او دی او جنت والا خددی کامیاب دی لو انزلنا حاضر قرآن ازمت دی قرآن ذکر کئی کمنگ را لگل ایدا قرآن علا جبلین په یو غربان دی لرا ایدا اتا والی دی لیدی قر لرا خاشیان یری دون کې مصدیان متصدیان ٹوٹی ٹوٹی دی یری دا کدی غربانی نازل شوئے نو غربا ٹوٹی ٹوٹی شوئے وے کو مسلمان انسان با میرا گئے ہو انسان ورطاڑو غوکی نکو دو دامیسالو نوی بیانو دیلر خلکو دا خام غاجی بی کرو کی اللہ ازاد هو اللہ اللذی دا اللہ ازاد دے چنشتا جت سرک ان کے بیداغنا پوئے پپٹوک کاراں دا اللہ مہربان خاص میربان دے هو اللہو <واللعزید> اللذی دا اللہ آزاد دے نشتاجت سر کونکے بیداغنا بادشاہ دے القدوس و پاک دے السلام و سلامتیہ ورکاونکے دے المؤمن و امن ورکاونکے دے المحمن و حفاظت کونکے دے العزیز و غالب دے الجبارو زوراور دے المتکبرو تکبروالدے لویوالدے پاک دے اللہ دا سناجدی صدار جوړی الله سره هو اللہو الخالقو دا اللہ پیدا کونکے دے جوڑا اون که ده مخلوق لران المصور و شکل ورکا اون که ده ده اللہ لران نمونه بی خیستا خیستا پاکی بیانه یا اللہ لران چه بره ده اخکا تا ده اللہ غالب اکمت زجر و تخویب و حال د منافقان وی کهو صورت ممتحه ترتیب کیش پیتم نمبر دی او نزول کی یو نوی ده روسو د صورت احزاب نا نازل شوه ده را بده د دې سورات د مخ کیسره په ګاړو واجب باندې ده مخې سورات کې حالت د اقوام ذکر کو چې کافر سره معاونت کړو نو دې صورت کې تهدید او زجر ورګي اغه چا ده چې د کافرو سره دوستی داغې نه معلوميږي حاصله صورتو اتبعدو ان ادا الا لمن تولاهم دا الله دشمنان نه لري اوسيګا زه جره غا چاته چې دوستي کړي دی سره چې کله حجرت هجرت دی له مکه معزمه کی د چارښتداري وي دا وي بچي خو د پادشي ولدا نا غرشتدار وي خیال ساتو یو صحابي دی هغه صحابي داغو پلخ پلوان او رشتداران التنو نده او خط اولی که چه خط اولی که او داخت نده دا معلومی ده خکارت دوستی معلومی ده دا. خود داخت ده دا دیو جنالی گه چه زماغو با چی دیل مال می ده پلخ او رشتدار می نشتا نزبه داخت دارو لگه پدې غرز باندې چې زماده بچو حفاظت بال تاوی کوي اوی ته باد اپتولږي چې دا مونږ ته راز بازم وي د نبیلی سلام غرز باز ورته زم نه صرف دومره خبره دا چې دا اوی دا نبی سلام او سلام سره جگ نشي کولې ختي ګل یو خزل ور کړې ده زاینا نوم دې راغخه زی او تلیده نبی علیه سلام حضرت و زبیر ابن عوام علی ابن عبی طالب او مقداد ابن عصوات رضی اللہ و انهم اولیگل رضوان اللہ علیه مجمعین چه لارشی او پلانی دیکی زینده اواغی سرا خط تی و داتی راوڑی اها خطو چه سنگ دیو رو رسیدل خطو باسا ای خط نشتا منگسرا، ماسا خط نشتا، علی رضی اللہ تعالی نوی دا اللہ رسول دروغ نوی، یا خط و باسا که خط در سریو که خط نو باسی نو سر دی قلم دی، قلم کو می درنا، ناغید کنسونا که خط را اوکو اواری که ورلا، نبی علی اسلام لی خط راوڑو، خطی چیو کتنو پایی کی، لیکلو چې نبی اسلام تاسو بانی حملک و حملکو تیاری که درلا، خادي چې کله اولستو نبی رسول الله صلوات والسلام ورته د حدیث ولې لیکلې دا د الله رسول اعظم به چې ول تاسو مارشتدار نو نو ماي زماده به خیال به ساتي او غلط نیت باندې مینه دی لګلې ما ته پدوا چاوي پتا عمل نه شیکولې وسه کو به چې مې دي او غبر علم لګوین عمر رضی الله تعالی نورامه ته شو نبی اسلام د الله رسول اجازه توکا آدریبو نو که هاذل منافق د دې منافق سړپ په تور باندې وام ا نبیلی اسلام و سلام دغه معلومه و چې دغه کاره ګونه کړی دا کاره غلطی کړی دغه ملګری وو په ملګرو نبیلی اسلام ډیر سخه پکې دا نبیلی اسلام ورته وی تا ته پته نشته عمره ها الله د بدر صحابو ته مافی کړی دا دوی چې څه کوي الله ورته سماب کړی دی ها دا د بدر صحابي دی بدر کې منسر ملګری او سخته کې آ دې تعالی مافي کړې ده عمر جل تعالی نو سترګي خو خړاله په جړا شو وی الله تعالی رسول خپویږي نما دي سر کټکاو چې ته ولې د دشمن سره دوستی کوي ولې دشمن تدا شي قتلېږي هغه غیرتیان صحابو د نبې اسلام ها سیرت دومره معمولې غونده دوستی ته معلومې ده د کافرو سره چری دوستی و نه کوي منافق سره چې تاسو سره دشمني کوي د الله په دین کې اغه تاسو نشي ګر دېدلې یا ايو هلذینا امنو باغ چرې تیمادو نه کې ا دې ایمان خوندان او مني دشمن زم ما دشمن تاسو بو دوستي وړاندې کوي دې د ا دوشني او کوپري ګلې با س چرغ له تاسو دا حق نا دے رسول او تاسو مبا زيد خپل ملک نا ان تو منو بالله دا چی مان اوړي بالا جي تاسو را بده تاسو و دلی جهاد د بارا په لار زم کې لټو د پارا د لټولو درځه ما تاسو رونه اله ایم پټوړانې پټوړانې کوي دی دا بلماواد د دې دوسني زپو یې ګما پاسه چې بټوي تاسو اجز کار کوي تاسو چا چې وګدا کار تاسو نه ګمراشه د سمیلار نه یې سقفو ګما کافر تاسو لران شي بتا تاسو لرا ادان دشمنان اته مات به مکو وا دوشتی ور زراولې کې وګدې به کې تاسو لا دی او جيبه د دې بي سوې په او خو غني چې داسو کاویر کی چری با پیدا دنې کی داس تا خپل ولې س تاسو نو اولاد تاسو په ورځ قیامت باندې جو بلتون بلاولې من تاسو کې الله تاسو چې کوي تاسو لیدون کړي شه تاسو لرا نموني ښه فی ابراهیم اپ بای کارت دی ابراهیم عليه السلام کې او خپل بلنار تر بای کارت کړي وي ا غسام چې معنی راوړې تر ا غسان چې د سره کلا چیوی خپل قوم تا منگا بیزاری استاسو نا داستنا چی بازی کوی بیدال لانا کفر نا بکوم انکار کا استاسو دمال گرتیا نا کارا بشی پا منز من استاسو کی دشمنی او طرف گانیا میشا تردی چی ما ناولی پا اللای مګر مگر وینار ابراهیم علیه سلام خپل پلار چې چی بخی نبا قوارم تالرا او نیما واگدار تالرا دالا طرفا دیس چی ایر بز ما پتا می زانس پار لیوی تا تا میرو جوړ کړی دا تا دراګر دې دلی اره بنا لا ته ځالنا اره په زمنګا مګر دې منګ فید نتا للي لذین کبرو کمزوریا کسانو ته چې ګفری ګنې به خنو کې موږ ته اره په زمنګا یقینن خاص او غالیب یک مطواله تاسو لرا پدی کې نه خېستا اچال را جمعل لري دالادو رځ اخرت سوچي دوست وميه توال وميه توالا سوچي والي د بیسګالا به پرواز تللی شي شاید چې اللهګ مستاسو دا کسانو کېعاد دتونم چې تا سرې دشمننی کې دا د دینا مو تندستی والله او قایرون الله قدرتالله دی الل بخونېمهرببان د نهمن کوي تاسو الله دا ک ساامنا چېجنګ نې کې تا سر بین کې ولم یخړ جوکمې شړلی تاسوو کور ستاسونا ان تبر روم چې سانانو دی سره او توې توی ل انصاب لاان کوی دیتا یقیان اللله منن کو انصاب یقینن منکی تاسولا را اللہ نیلزینا دا کسان نا قاتلو کم چی جنگی کرے تاسولا پر دینکی واخراجو کم شرلی تاسولا کورون استاسو نا وزارو علای خراجکم زوری لگو لے استاسو پر شرلو ان چې چی دوستیو کئی دیسرا اللہم دا دید دوستی نمانی کئی سو چی دوستیو کئی دیسرا دا کسان دیدی ظالمانا زمان استاس اللہم محمد طویب توحیری وی شیخ القران رحمت الله علیه فرمایل چې 1928 کې د جرمنی او د جاپان جنگون خوتو چې کله عربي جنگون خوتو انو جرمنی والا هغه یې دل په دې مدرسو باندې چې تاسو مخلي کتاب یې در باندې نازل شي او موږ مخلي کتاب یو انجیله باندې نازل شي ولې نو تاسو زمنګ پتاهی چې بیانونه کوي او جلسیو کوي چه منگا دا جاپانیانو نا جانگو گتو جاپانیان نمل کو آخلو شیخ القرآن رحمت اللہ علیوی فرمایل ویزو مدرسه کی اما درس مکو او جیرمی ویلانو اراغلی زمانگ استاز فرمایل آگا وقت کی جلسه جوڑش و علماء راج مکلل ڈیسی راغه او ڈیسی دا خبر اوکلا چه تازمانگ پا تایید کی اول دیسی تقریرو که چه تازمانگ پا تایید کی خبرو کئی آفیائی علماء پاس اولو نزبه که پاسیدم خوزکشرو ما عمر نکامو ما پاسیدم ای تقریر میں اکو وی منتا اللہ حکم کرده لا ینحاکم اللہ وانیلذین لم یقاتلوکم فی الدینی ولم یخرجوکم من دیارکم دا یا تونمیولو ستلو چالهنده دوستۍ د هغه خلکو نه منې کوي چا وي تاسو سره جنگ نه وکړي تاسو نه ملک نه وغسته او الله موږ د هغه خلکو د دوستۍ نه مناکي چې زمنګ ملک وغسته وي زمنګ وطن او عزت خلکو سره جنگ کوو جاپان والو نو زمنګ ملک وغسته وي او ني سره جنگ کړي او ني زمنګ عزت وغسته وي زمنګ به اول جنگ سره جرمني والو سره دا زمنګ د ملک هغه پاکستان مننګ غلامان کړي زمنګ د میزه ته هغه ستې دا یاتونه مې ولول سل او دې چې دا کو ته داسی چی چی او تاوی په خلک کې د غوسه نه او غوسه اے او چې څنګه ما تقریر بس کو دې چې تاویږي او ما او اعلان یو کو جلسه برخاز او ختم دا او ما ته وې چې ته د کم ځای مارتی ته سکه دې ملک سې دونکې ما راغه تا پوسی او که نویوی چه دا پلانه مدرسه کې درس کوي زما د مدرسی چه کم محتمیم و اغطیوی چه دا مدرس به او باسی او دی منگا وجنو دا زمانگا ملک پساد خور که او دا تقریری ولی علماء تا که علماء تا تقریری خودا او دی با زمان خلاب کوي او دی با یا جلاو تنکیگی و یا وجنو زلان ما محتمیم خفا وې درشان چلې وې مارتی پروام کو خبر بیا د سره شو سند میقاصد بیا طالب شوم بیا لاړ ما هجرت کو مکی مو زمېته لاړ ما هجرت مې وکاله ت بیا ومان دا خلک وې شهادت والا سکړي دي وې شهادت والا چې عمل کې سکړي دي انګريزي پر ملک خفه کړو انګريز زې jihad کړلو جنگي ور سره کړې دي دا هو یو حضرت شیخ القرآن او چه اللہو اللہ عجیبا پویا او عجیبا با ورکه ورکڑو پا قرآن ننماری او پاسی ویزا شیخ ایما شیخ القرآن ایما و علاما ایما آغا شیخ القرآنو اللہ دی پی رحمتونو لیگی ومن یتولهم فولائی که همو دا ظالمان دی یا ایوہ اللذین آمنو اید ایمان قاون دانو کلاچ راج تازتا مومنان خدی حجرت که ان کی امتحانو کئی پا دی باندی اللہ پوی ری پا کپی جنیتاسو د لراچ مومنان دي مو واپس کوي د لرا کافیرو ته ني دي داروا دي او ندي روا دي غي لرا کافیرو ته مو واپس کوان د کافیرو نه راغلي مسلمانانی مسلمان ان دي نو کافیرو له مو واپس کوه زګ بیا به زورو کی د کفر وادو هم ورګي دي لرا چې خرچ کړي ويم ولا جنع علیګم نش دې گوناب تاسو چې ني کاو کوي د دې سره غلا چې ورګي تاسو دي لمه ولا تمسكو به اسمل کافر مسا د دل را پکوټو د کافرو گیم مطلب دا چا کافر خاون دے نو کا یا یا دی نو په نکا واخله تعالی روا دان وصلو من فقط ما سوال کویا غوار یا سوچ خرج کړي تاسو غوار دي ها چې دي خرج کړي نه زالکم حکم الله دا حکم د الله دی یا کوم به نه کوم به سلکه من کې الله په ایقمتوال دی کوم کلار شيستاسوونهسهشی می نه ځوااج کوم د بیایان ستاسوونه اللکو فارې کافرته ی نستا خزه او کافره شو لاړکو کافر و ملتهام فقد دومننو کووار راغې ستاسوو فتونلهنا ورکه ک ساامله چې تللی بیا واژون بیاې دد مثلمان دغو پهشان دا وته غلا یریګی دا الله انا چې تاسو باغی مال لرونکو یې اے نبی علی سلام وکړه چې راشت تا مؤمنان خزی به یاد تا تاسو لا په دې شرک بنکو دا الله سره دی شي غلا بنکو جنا بنکو نبه وژن اولاد خپل راتله بنکو به بهتان په توحید باندې یب درې نوږی جوړی یغی لرا به دی هین نا مخامخ د لاسونو د دې وار چلی نه او د خپل د دی حاصل بې نه دي هيناوار جله هيناده ځان نه ولا ياسينه کا خلاف بنګيستا فيما روبن د دین په کار کې بیا د غادي سره به نه غواړه دی لر د الله نه یګین نه نه دی او بیا ته داشتره پدی خبره یو طریقه د ذکر اسکار پدی کې بیات کې نوشته جایز دی ائ مومنانو لا د تولو دوسیمه کوي دا کوم سره چې عذاب کوي الله پدی باندې نو مه د دې د اخرت دنجینو امریکا د قبرونو والونه ویره قبر کې ددا سزا نه ملاويږي او ددا خوشحالي نه ملاويږي د قبر دغه روح چې کوم دی کې پروت دی هغه ځای د قبر به او ددا سزا ملاويږي یا ورته خوشحالي ملاويږي سوره تباو دو انادا الا والذر لمن تولاهم سوره اسقاف ترتیب یې اوس په تندې او نزول کی یو سل نامه رسو سورته تغابن نا نازل شوې ده عربه د دې سورات د مخ کیسره هر کله چې مخ کی دا خبر ذکر کله چې کفر نابې منستاز دو دوسته نه انکار کره ده نو دی صورت سلورم حیات که بوئی چه دا اللہ محبوب شوی چه دو دی دو دوسته نا بینکار روکا حاصل دو صورت زجر چې تا چه صلحا خبری وایی چه کوئی اینا نو زجر پده خبرو باندې ورکیی سبحان الله محفظ موات و محفظ الارض باش بياني الله لها حكي برد اخكتا وهو العزيز العاكيم دالله غالبك مطوال ده هذه ما انخوان دانو لم تقولونا ما لا تفعلونا ولی واي اغا شكووئينا قبر مقتان عند الله لویاد غسي خبر دا دالله داچوا واي اغا شكووئي آخ خبر ولی كي چكينا والخبر والوائش كينا عمل كينا راولي يقنان الله منكي كي جنكي بلار دا الله كي سب سب غياء كي دي بنية مرسوس عبادة دي شنگا كي سب بستا والاق دي و جهات تيزان تيار كره دي ويب قال موسى علی قومي كلاحشي وي موسى علی السلام في القوم تا دوست مثال ذكر كي یا قومي زما قومي ولی ضرر راكوي ما تا داص پوی گي چي دا رسول الله عليه ام تاسودا ار گلا چي الله زونه د الله توفيق نو ورگي قوم فاسقانو تام دو مثال اي اسلام چو گران اسلام او سمرا خل مساله گريدا او تابیداری چي کومو ا كم قوم چونو اگي کي داز خل گچاور تر ضرور اوسم رسول الله عليه ام تاسوداريشتينه گون دا سوج زمانه زمانیي توراتنه زیر ورګون کې پر رسول راځي بار وسو زمان احمد دی هرګلا جراي دی راي دي دا کار د لایلو باندې وی دوی دا جادو دي کارا سورې غږ ظالم دا جان چې جوړي پالبان دروغه ډیره بللې شي اسلام ته الله توفيق نو ورګي قوم ظالم ته اراده کوي چې ملکی رڼا دا الله په خپل غلو باندې سمدبو توحید په مسالې ترازونه یو پوکي ولا الله پورا کوم کې رڼا غوي لرا اگر که بدلګي دا خبره کافر وته ولذي ارسل رسوله دا الله ذات دې لګلې رسول خپل په هدا او دینه باندې له زه راو دي د پالاجی غالیب کې دلرا په ټولو دینونو په دې بار د دلیل حجه باندې ولو که هل مشركون اگر که دا خبره بدلګي مشرکان وته اي مومنانو هل میں خودنو کوم تاسو ته په دې عبادت باندې اخلاص دي تاسو د آزاد درد ناګنه تو مینونا بی اللہ ایمان بلاری پالنا پراسول داگو و تو جاہی دونا فی سبیل اللہ جہاد بکوی پلاری دا اللہ کی بیا موالکم پل اگولو دا مالو نستاسو وان انپسی کم کڑولو دا زانو نستاسو مالو نو لگوی زانو دا غورې تاسوله کچې تاسو پوهې کوي بخ نه و کې تاسو دااس تاز دکونه وودن نه به کې تاسو ل را جنتونو دا چې بږې بعد د لاندې دونو د غ نهلی او مساک نه توی بتن او ضایونه پاک په جنتونو تیار شوو کې ځلی کل فلهمه دا کامیاب لی دیخرا توهی بونه یو بله خبره ده چې تاسو مینه کو یاغې سره امداد دا داله طرف او فتن ندي زیې وکهه مومنان لره. یا ایوه اللذین آوانو اید ایمان خواهندانو شایم داد کونکی ده دین د اللہ سنچی ویلیو حسابی مریم لیل خواری اینا تا یا تابدارو ده من انسواری الالله سوگ دیم داد کونکی ماسرا دین د اللہ تا اوی خواری نو ملگرو ده ایسا علیہ السلام منگیم داد او ده اللہ پا دین کی ده سرا نوی ایمان آلو یودالی ده بنی سرائیلونا کفر کو یو ڈالی مضبوط میں گللہ کسان چیمانی را وڑے لے پدشمن قلباندی پاس بہو زاہرینو گرزید الغالب سورت کی زجر مومنانو چې چی صلح خبری وائی چی کوئی انا سورت جمعہ ترکیب کی دوش پیتم دے آنزول کی یو صلی اللہ سمو صباح صباح ختم دے خواہ یاد ساتی نحا سا اتنیمی وجی یا اتبا جی سبان ابل سبابا من ختم کو بسطا اس تاریخ نزول کدا سورت یو سل لسن دے ایک سو دسو رسو نازل شوی دے را به د دې صورت د مخ کیسره آرګلا چې مخ کیسره د مسالات دا توحید په عنوان د تشبیه سره بیان کړم باول کې سب بحال الله ویلي نو دې صورت په اول کې مسالات دا توحید په عنوان د تشبیه سره ذکر کایم देव जनाव और पसी एरावलो हासिल सुरतो او اوزاجر ورکای چې دینم برخه وه او دنیا په سی رواني او دنیا اغلی پیغمبر در ډولاده بیانونه کوي او تاسو دې تخته نالای کتاب در ته او تاسو دې تخته زجر پدی ور کوي یسبحو ل لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکي بیانې الله لاله چې بر دې وکاتا الملک القدوس بادشاہ پاک العزیز الحکیم غالب حکمت والا دیم هو اللذی بازا بال امینا رسولا اللہ ازادتے چھڑے گلے پاربوکی امینا مانا پاربوکی رسولا منہم رسولت دینا یدلو علیہم آیاتی لولی دیباندے یادوند اللہ ویسکیم پاکی دیلارا ډیر خلکو وداه تر ازمنه کول چې څورلې تل مون نه نې کړې قران ترجمه ل حرام ده هولذي باثل امين رسوله اميانو کې رسولي غلې عربو کې رسولي غلې هغه د الله کتاب ورتلولې دا, دا الله د کتاب قدر وکي او دا الله د کتاب خدمت وکي دا زمونږه زړه ډیر غاړي چې ډیر تفصیل پکې وکوم خو واخ نې چې هغه تفصیل پکې سړې او اوراز داسې لاله شو چې اډو سوک پوی ان شو ها د ختم رازو راز نه نه نیوا 50 موراز د زمنګ د دورې ها خدادور ازي د شيخ پوی نه باندې روستو شو 27 باندې ختم دی لاله غورازي اډو سوک پوی ان شو قران دا اډو سوګ چې نازتي ناډو پوی کې ناشدا ګرمي دا وک سخته ده اغه خوان او مزي پدې کې ها خوا لاله دا عمل ګرته امیشه دا پار سایتیم. پا دنیا او په آخیر کهیم. ملگرو دا مطالبم کلی دا چې جمی کې وم دوره کهو. و دا شپی با یقوی. دری گنتی با یو آغی لبا دیر وقت ورکو. که دری میاشتی شو و که دو میاشتی شوی. اللہ بی توفیق را که و اللہ بی ورطمان خلی ریم. و را روان دا رو جی دا پنشپیر دوره دا. آغی تا با خ تیار که اوزان بخک لکی که اغا دوره مکلا نه انشاءاللہ ای که بڑی را پیداوشی پیدا دا چه من خداگوی اغا نقل او پیخی کهو اصل دوره او خ تربیت پنجپیر بیر کی کی گی چه زمان ونده که تربیت پا کیوشو چه منگا ده خبرو نم ده دنیا پا کار که تجربشتو نه ده دن پا کار که نو یقینن چه اغا ده تربیت زیده اوزان ور تا تیار که وعده ده لګ بای وي زکی پاکی دی لرا وه يعلمهم الكتاب والحكمه خايدي تا كتاب او حكمت من قبل لفي ذلالم بينا اگر چې د دینه په گمراهیت کار کوي واخرين نور دادو دینا لما يلحق بهم لانه دیو شي د سره مراد ته اجمدي اجمو د پاره پیغمبر راغلي وین دغ نه بیا ل اسلام وه الله زیز لاقيمه داله غالب مواله دی ظکه فضل الله یدي منشا دار رالیل دې غمبر ففضل دا اللهې ورکي چاله چې غواړي الله قاون دفضفضل ل دی مثال الله کسانو چیز دی کو هملو توته علم اعلم د تواتته بیا عملو نهکه پریبان دی کا ممسل حماري پشان د خ یا همیلو اسپار آجی باری سپاری باري... پا خرمانی بار پروتی دی کتابو نو دی سپارو اپی پوئی کی اس پیدا غلنور کئی بوش پی پروتی درشان چی عمل پی نکی نو اس پیدا ندر کئی بیسا مسال القوم اللذین بد دی مثال دا قومة... قوم چه دا روخی میلی پیاتونو د الله الله توفیق نور کئی قوم سالی مانو تا او آیا یهودیانو یا یوہ اللذین حادو اے یهودیانو يحو کس تازو گمانی چی تازو دا اللہ دوستانی ای مرک من دونی نای سیوا دخل کنا او گوالی مرک کهی رشتینی زان تا جنت تی که داروای دا جنت توتیانو نو مرکو گوالا چاین او نگوالی دی مرک لرا بدا نمیشا پاسو چکلی لازنو دده ای اللہ پویر پا ظالمانو باندی و بیشک مرک آقا تفیر رونا منحو چی تختی داغینا اما خامکیتون که تاز سرا بیا باه وا په شی په یا بچا دا په پټوک غاره خبر مګی تاسو په اصل چې عملم کړی وې اے مؤمنانو ګلچي आवाज شي لیس والصلاه دې دیندکار ته پاره ورځ د جمیبانی فسو اله ذکر الله کوشش کوید الله کتاب دا د الله دین دا ذکر الله بیان دې وزرل به برې دې خر سواله ویسه لا چکل ذکر الله بی وین بیا بهه برې دې تاسو چې ما تونه کې دا نقصانونه شروع وی ذکر الله وہی او دیبا ہاں ذکر اللہ ادب نکھی خطبه بو شروع خطبه په وخت کی با ټوکری ورسری چندا ورټولئی د خطبه په وخت خبره کول دا ق مقل تو دی حدیث کی رازی آه چی چ سګه د خطبه په دوران کی خبره کئ ناغت بادام نوی چی چپشه دمره په ادب په خطبه دا ناشتی او کچ څوک ورته وای چی چپشانو دا سړی خر دی حدیث ګرای دی دا سړی خر دی دا خطبه بو وخت یی چې خطبه شروع شو, شو نه سنت کېږي بس ناز به دغه وخت پوري هاستاتا خبر واجی خطبه شروع شو ا بیا به پدب باندې ناستی خبر باندې کې څو خبرې کې هغه ته بادام نه چی چبشا جنې په خروږی ویسا شي پس او الا ذکر الله کوشش کوی ذکر د الله تا ا دی با ټوکره شروع کېو ها کانګلې چاندا و راتولې وزارول به پرې سر سوله لایستل دا غوړې تاسو لا ګېرې تاسو بوېږئ په زاخو دې صلاة کلا چې وشې مونږ فانتشي رو فلارد خوړ شي پسمکې چې مونږ شيخه خوړ شي زمګ دا خو نه ویل کېږي زاخو دې صلاة فدعو بل جمع په جابا نه بیا دعا وغواړي دای په کې ویلې دي زاخو دې صلاة چې مونږ شو سنت شو پرز شو فانتشي رو فلارد زمګي خوړېږي وابدغوا من فلل الله لتهوي فضل الله بیا زاله حلال رزق پسی ګرځي واسګور الله یا دوه الله کثیران نیرلی الله کوم توبلیو نه خام خاجی کامیاب شي کله چې وینی تجارت او لهوان یا اباسی انفذو الیها قارش یتا وترکوا قایما پریتال رولاړ ته بیان کې خطبه وې اذوی تجارت دوی نه چې کله قران شورو شو بیان شروع شو بیا تجارتونه سکین والله ان الله ورتو اچ الله سره دی وردی دا پسونه د تجارت نه والله او خير رازقین تجارت رزق په پاره کې والله او خير رازقین الله ور رزق ورګون کې نه او بهتري زغ برګیم سورته ترغيب عمل صالح او دا وینفاکتا سورته منافقون ترتیب کې درش په تم او نزول کې یو سلسل ورن ده رسو دا صورت حجنا رابط دا دي صورت دا مخي سرا آر کلا چه مخي صورت کی دا خبر اوکلا چه کلا آواز دن دا پاروشي فساو الى ذكر الله دا اللہ ذكر تا منده وحي نو دی صورت کی وحي چه مال و اولادم غافل هنی که ان ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا دیو جناب ورپسی ای ایراوڑو حاصل صورت زجر منافقین ہوتا چه دوی مال نخرج که دا اللہ پا دین باندې اذا جاک کل المنافقون کلاچ راج دا دا منافقان وائی گوای گو چه بیشه که تا دا اللہ رسولی اللہ پوئی گی بیشه الله بیان کی منافقان دی دروجنا نیولی قسم نہ بل جنت اندال بنشود اللہ دلارے نا یک نند عبادت چملو نکڑی دی ذالک بیان اوما د دیوجن چدی ایمان ناوڑے بیگ اوپر گڑے رے مورے والے بذرونو ددی ندی نہ پویگی ایزار اے تم کلاچ وی نی دیلرا تو جی بو کا حساب موما حیران بگی تالرا جوسید دی دا گھٹی گھٹی جوسی بینی ویلی او دا تندی بے دور کریوی. دا شندین بے موٹروی جوڑ کری. اگدی تسبیح اگدی جامی. وین یا قولون تسماؤلی قوله ما. که وای دای. تبا دای. کانا خوشوب موسن گویا که دا مندی دا دیوال تا درو لیشیوی دا. موسن ندا. لرگی که. یو سو قسمو او دا. امیشه د پاره د انسان په کار راځي به تر لږه په غوغه چې تفتیتي وځي دویم قسم لږه غوغه د شاتیر د پاره استعماليږي دا به تر ده دریم لږه غوغه چې هغه پالاتو کې استعماليږي درم بي لاس کې دي جوړشي اوسوک تي وغیره اغیقی اغا لرگی او لگئی دا قسم لرگی ده او سلورم قسم لرگی ده کات خپی تی جوڑی کی خلقه او کات کی او لگئی سلورم قسم لرگی ده چه خشاک دا پار استعمالی گی و بالن دا قسم او شپاگم قسم آغا ده چه اغا ده مندهی دا, دا چې تنوار تا کی ری. نو دا یو چی چبل تر بنوار بل واळे نودا تر بهیو چی چې ثوردي تیر شي بیره واळे غ تر به بیا شین شوی کپته برې وې نو پته بر نه ما دیږي ها کنوار ته او چینن ورته نو چیږي کان غری دین غری کې دنه ننوځي کته نور ته ور غرزي ته کې نو, نو, نو ور غرزيږي ها انز با دي خلک یاغو یا مونډي راوړی د کوټي د کور یو ګډ ګېدی ا ماقصد دغه چې منافق یو مونډی ده چیز پیدا باندې ناراضی ا چې دلته کور درون کړی وي اواز یو ګوټ طریقې کور ګوټه د لګیر کړی پاهي کې خو باندې نور سازان لې شي وکنه نو مونډی داسې دا چې په ایس پیدا باندې ستانه راضی داسې دا منافق دی منافق د ګوټه پیسو پشان دی ګوټه پیسې ا چې دلته درون کړی دی که دکاندار ته خای ماګه په نه درکې ک پولیس لپاره رشوت کې ورکه ناغه د نیسی بيچ ته ګوټه پیسې استعماله هیڅ کار دی ناراضی دا چې منافق دي قان نام خوشبو مسنن دا گویا کی دا مونډه دا دیوال ته درولې شیوي ګومان کوي ګلاسو یا دین هره چا پدې باندې هم لا دا دشمنان دي وازر وو یو یې دی لرا قتلګي دی لرا الله کوم تر دا وعلولې شو کله شیولې شي دا راشي بخننګی دا بخنغه واړی غازلرا رسول الله لو ور اوسا ما تاو کیسر نخل نازي زمانہ خپل کار قوا ویری وا د لرا ی سدونا چی بندی کی با دیزان غټګون کی سوان برابر اپ دی ک وخن غاری دی یا بخن نه غاری دی لرا چری بخن دی د الله یقینن الله توفیق نور کی کم فاسقان او تا ومو لذینا یا قول اونا چه وای لاتون فیقو خرج مکوی رسول الله سره دی حتی های انفذو تردی چه د دردی در پاره چه خوارشی تی مال پی ملکوی اوی تا پا تاو لگی چه در سر اوی سم نشتا نو لوگی تند ورطمخی لراشی نو اوی باتی خوارشی و اغا دای صحابه نو دای سیماندار نو پا لوگ دا اوی کار نو پا تند دا اوی کار نو پا جامه دا او نجاسره بلند دې چې یو جامم نشтам ولله غزاینس سماات الله لا غزانی د اسمانو زمکو دي لیکن منافقان نه بويګین دل دنه پولیس والشتانه ډانډي والشتا خود قران اقامي ندان نو ټولخه پاداب او احترام ناستین یقولون وعلای رجانا کو شوم دینی دا قامه دین او په باسي عزت مند نه ذلیل او لا لا عزت دې رسول الله مومنان لره لیکن منافقان نه بويګی عبد الله ابن ابی ابن سلول او هغهباں صحابه نبی اسلام علی گل چې ویلې غویتو خرچ وکه انفاق وکه اغه وی ساوکما تاسو را تی وی چندا ورګه چندا میور کړه تاسو وی jihaduke jihad le در سره لالهم تاسو وی چمونږه موزم می در سر وکړه نور ساوکما دی نبی تا سجده در لو لکو ما که سجده در لو کما داستی منافقو دا خلینه دا بغز خبری راواته لی اخپلو کیوی یو انسواری راولا کی دا یو محاجر صحابی و انسواری صحابی لی اداب وارکا چه دا دی والا وارکا پدی که دی منافق ور واقعیست دا وی چه دا زلیل راقلی دیو منگا ازت من نبان دبو ندانگی خمانگ بدا زلیل خلق و باسو صحابی راقل او ماشوم دی وڑوکی دی اگر هغه نبی علیہ السلام ته حال وی چې منافقه عبید بن سلول دا خبر وکړه نبی علیہ السلام داغه په خبره باندې اړی اعتمادونه جزکه وڑوکی دی وڑوکی گواہی په دین کې نه قبلي کې شریعت کې نبی علیہ السلام داغه گواہی اړوانه غستا زکه مشران صحابه نورمو هغه وڑوکی او نابالغه و صحابي ډیر زیات خپه شو وڑوکی وی شو چې دا ما گواہی نبی علیہ السلام الله د آیاتونو راولېګل آغه د بیا وی راشه دا د پاره الله آیات نراولېګل او استاد سلی وکړه خوشاله ش بیا هغه منافق ورته خودم دا و ب ابن سلول منافقه زوین هغه د جګلپتا ولګې دا تورې راغستان خپلر دې تورونی ولا وی قسم په خودی کې د مدینه کیره نه قدم کیدی سو پورې چې ځان ته ذلیل نه ویلې اسن دي بیکری کور کے پریدم پلا لا یا دی مدینہ کے پریدم سوبر چے زانتا ذلیل نی ویلو نبی علیہ السلام تذت من ثوابو تذت من نی ویلی آغا پ جڑالے نی بری کورتا نی مدینے د بری دی ا بیا آغا را کے توبہ اخلا ہ نبی علیہ الصلات والسلام 23ویں مہینے بری ویزہ سوکما ا جی ورتا او دا دی ویلې نه چې ځانته ذلیل ویلې نوزوي ورته راز اوس مدینه کې ګرځا ته کوړ یادې زر مدینه کې نه پرېدم دا چې غیرتیان الله پیدا کړل هغه دا الله په دین باندې مې نوم ولل الله عزتو ول رسولي صلی الله علیه و سر رسول الله غلرا مؤمنان لره لیکن منافقان نه پويګي اے مومنانو قاتلان کی تاسو لرا مالونه ناولاز تاسو د ذکر د الله نه چاچو چې دا کار داري توانيان پار چوکی دا سناشی در کریمی تاس دا مکی دراتلو تاس دا مرگو وای ایر بز ما ولی دی نرسو کهو مال دا نیتی نیزدی تا خیرات بمکنه وی وی بدا نیکانونا چڑی نرسو که اللہ یو ناس کلچی راشی نیت دا گه اللہ خبرداده پاس شتاسوی کهو ای کی زجر منافق تا چی دوی مال نلگئی سورت تغابن ترتیب کی سالورش پیتم دے او نزول کې یو سلام ته منه روسه د سورته تحریمنا راو د دې د مخ کی سره هر کله چې مخ کی صورت کې ترغیب او جهاد او انفاک ته نو دې صورت کې مقاصد اربعه به ذکر کی دي وه جناور پسي هرالو حاصل ده صورت ده صورت ده حصی ده اولا آیت نمبر دس پوری او پده که مقاسی ارباب بیانهی او دوه ما حصی کی او انفاق ده ترغیب ده جو سب بحل اللہ ما فی سماوات و ما فی الارض پاکی بیانهی اللہ لراعا چی برد اقاداں لهم الملكو <سؤال> دي اللالرابات شئي دا دي اللالرستائي ندا دا اللا پارشباني قدرت والا دي اللا ازاد دي چه پیدا کري تاسو نو کرده دل باعث تاسو نا کافر باعث تاسو نا مومن اللا پاس دا چه قويت تاسو لدون كيري خلق اسماوات والارد پیدا کري ري اسمانو نوسمكي دا پارا دا خارا کولو دا حق دانه چه دا نبي علیه السلام دا مخاب بل حق دا پارا دا ظهار دا حق شکلونه درکڑی دیو خیست شکلونه درکڑی دی او دیلاتا راکر زیدن لی خالق لی کلی شین ہو اللہ پویگی پا سبانی چی بھر اوقت دی وی آلمو ما تو سرونا و ما تو لینون پویگی پا آچ پتا تاسو آچ خکارک وی تاسو الله پوی ری پخاوندانو دسی نو عالم بی کلی شین ہو اللہ علم یادکو میں ندیران لیتاستا خنب اولدین خبرو ندائی کسانو چې کو فرکڑ ری پخوا ممی ثکوس زدار کارپل دیلرا هزار دردناک دی زالیکا بیان نو دا بدیو جا جبیش دی او چرادل بدی دار رسولان ددی دا وقار او موجزو وی د بیا بشر یادونه بنده مون تلارخی وقفرو نو کوفر یو گا وا تا او اوی دل به پروا دی الله او الله به پروا دی استایل شیم زامل لذینا کفرو اس بعد د قیامت کئ غومان کیا ہے غسان جی گفر گرے چ پورتابانی شی ورتو یا ولینا قسم پخ دے خامغا پورتاب گرے شی سملا تو نہ باونا بیا در گرے شی با زبانی کی عملم کرے دا با لا با نسانی ایمان دا وی با لا رسول دا غا رنا غاجرا لے گلی ملا اللہ با سو چ گوید تاسو خبردار دی یوم یجمعکم لیوم الجمی پورتاب گرے شی با اورز بانی چ تاسو روز جمع کیدوتا دا روز کی دا تغابون چاچه بد عمل کرده افسوس بکئی، چاچه لګ عمل کرده افسوس بکئی، چاچه ایمان ناولو پا اللاو یا عمل سوالی ها، عمل یو کنی که بکی ده دنا مصیبتون ده، او دن نوکی دل راجن نتونو ده، چه بایی که با دلان ده دونو داغی نوالی، همیشه بایی که همیشه دا کام یا بیلوی ده، ها کسان چه کوفری کرده دروغی ویلی دی زمونگ پایا دونو، دا کسان خواه د دور دی دی باپ دی که او بد دید را کرزی دلو دی او سرغی ورکی جهاد او انفاق تا چه جهاد ولی نکه مال ولی نلگه ما صاحب آمی مصیبت دین اللہ بیزن اللہ نرسیس مصیبت مگر پوکم دا اللہ او چاچی ما ناوڑ پا اللہ مضبوط بکیز و دا دا اللہ پارشی باد نی پویا دے تاویداریو که دا اللہ تاویداریو کواولی دی تاسو بیشکا پا رسول زمانگ دی رسول خکارا اللہ چی دے نشتا جد سر گونکے بیداغنا پا اللہ بانی زاندیس باری مومنانا اے مومنانو بیشکا بی بیانی اولاد ستاسو دشمنان دی تاسو لرا پا زروحم او یری گی ځانو دینا زانو ساتی دینا داد سوچنا بازی دے که ویچی بی بی اولاد درلا رحمت دی او محبت دی او دا بازی دے که ویچی دشمنان نو دشمن پاغه وختي ګرځي چې کله د دین مسالې راشيم اپ دین کې درته رکاوټ جوړيږي خزا او, نو و و دزرنا او و اللہ محر استاسو. اولاد نو بیاي دشمنان دي وینتاب او اتسو کله ریکای دژلناد ديمينا او مختي واړوي و دغبرو بخ نه غوړي ځان لا به شي ګل لا به كونګه مهربان دي به شي ګا معلومه ستاسو اولاد تاسو فتنه ده الله د هغه سره جلو دی ويرګي دا الله ناس مرچي دا قدي تاسو واوري تابیداریږي هن فقو خرجږي شیر اللہ انفسی کم وی باق ورد نفس نستاز دو پارا بچی دو شمتوب دو زاننا دا دی کامیاب انتقرد الله قردن خستنا کور کئی اللہ لرا قرد خیستا دو چند بکی تاسو لرا دا بخنو کی الله اللہ قدردان دا عمل دا انسان حلیم سبرناک دی آل ملغی بیوش شاہ دا پوئے پوپوڈوخ کارا غالب اکپتوالا سورت کی مقاسی در با اور ترغیب جهاد و انفاق تا سوره د طلاق دا د دې د حق ختمې نه نه نه نه نشته سورته مقاصدې اربع او ترغيب او جهاد او انفاق ته مقاصدې اربع څه مطلب وو د سوردی تا غابون کې دا و چاته بچی غنوي چې بابار امداد شي بابار اورسیږي د پلانی په وسیله مقاصد هر باو کې اسبات در رسالت دی یعنی غم خادي په نبی اسلام په طریقه جوړه صلاحت کتاب دی یعنی قران بمني ایمان به اخرت, دا. آخرت با منی. او دا دی اخرت بمني او د دې سلو ورو د مسلو د پاره به جهاد کې او د جهاد د پاره به مال لګي سورۃ تغابن کې دا دی دانه چې د دا بیمارتیا د فارو وای او دا ختم یو دی د پاریو طریقې جوړه کړی دا او بای زینو کې دا خدمتونه کیږي د هaze په زې باندې د یو طریقې د ختم جوړه کړی دا اکثر زنانې کوي چې د کمی زنانا جامی شي وي یا په سلوښتې کې وي نو هغه زنانا لاسونتا دا دې دستانې یا تلیی واچ چې ی را لی او ختم او لکه ی پغبانې پیسې را ټولئ او دا یو تجاره ې جوړ کړی دی دا ټول حرام ده و نارووا کار دی حرام کار کوي یو خو حزی ښې لره چې جا ان شوي یا نفاس والا چې سر وختی ده هوا ببیماری کې ناغی او قرآ ویل جاییز نهدي د سره که دستانی لاسونهته لګ یو کار سو ور تو نو لا گئی دی ورتاغیله قران ویل جایز ندی ها خو بیمار ده پاغه واخ کی علی بانی موذ نش در اوجب نشته او د طریقه ظا او بیا ورو سوره ګرځی کا دا یو طریقه ده پیسو ده پارو تجارت ده پارا جوړ کړی ده غلطی طریقې دی سورته طلاق ترتیب کی 15 پیتم نه تفسیرا نسلا ډیر غالی چې یو یو یا یاد باندې من تفسیل او تشریح وکم او د یو یو صورت او د یو یو ای یاد په ذلت ذکر کوو نو اغله د انسان ډک پاتې شي د قرآ خوند بعضې تیم کې منګه بیا د خلاصې نه کارلو یا صرف د لبزی ترجمه نه کارلو تجری په کې نه شو کولی د کمی د وخت ترتیب کې پ پ دی او نزول کې یو کم سلم دی رتو د صورت د د نه نازل شوه دی ربط ده دی صورت ده مخی صرا ار کلاچ مخی صورت که مقاسد اربا اول ذکر کل او دوی محصه که ده جهاد مصاله ذکر کل نو صورت که داغی اولتا کار ده اولا که ده جهاد مصاله ده او دوی محصه که د مقاسد اربا دی باہر رنگي کې خو هي جامه مې پوش منندازي قدرت را مې شناسم هر رنگه جامه چې واغون دي د قدمونو چال پیجنم